Нема питань. Господар кабінету слухняно вмостився на незвичному для себе місці, трохи пововтузився для зручності, а втім не зміг себе стримати. А чого все-таки не можна, якщо там відбитків пальців нема? Психологія. Майор сівся біля столу і владно постукав по обшарпаній, але міцній дерев'яній поверхні. Ми і самі повинні думати, що там пальці, Тогда допрашуємо і нам повірить. Ясно? Парторг з готовністю кивнув. Ну, от і добре. Хто там перший? Ще борщ. Хто хто? Ну, Микола, тракторист із хуторів. Парторг визирнув у вікно. Оно йде. А, протягнув майор, розуміючи, а як ти на нього сказав? Ще борщ. Це у нього прізвище таке. Серйозно? Парторх мовчки посміхнувся, а Микола Пилипович, не зрозумівши виразу хитрої фізіономії співрозмовника, ще раз уточнив про всяк випадок. Він прямо у паспорті, ще борщ? У нього і батько ще борщ, і мати ще борщ. І теж у паспорті. О, Можна? На порозі кабінету стояв здоровезний парубок з похмурим обличчям. Він не лишав жодного сумніву щодо своєї професії. Тракторист і є. Заходь! Посміхнувся від вікна партор, але побачивши лютий погляд Миколи Пилиповича, одразу змінив інтонацію. Ти чого на порозі стовбичиш?» Хлопець нерішуче перетнув кімнату і зупинився біля столу. Сідай. Ще з вечора компаньйони запланували проводити допит на двох. Партор зі своєї позиції повинен був офіційно наїжджати, а майор фіксувати дрібні реакції та вистрілювати несподіваними запитаннями. Але колега з самого початку вибрав неправильний тон. І тепер уже Миколі Пилиповичу довелося брати гру на себе. «Як твоє прізвище?» Хлопець якраз почав вмощуватися на хиткому стільці, і питання застало його зненацька. Так і не торкнувшись сидіння, він заумер з напівзігнутими ногами. «Ага, прізвище». Здоровезний хлопець безпомічно озирнувся на парторга, а той кивнув головою і підморгнув для бадьорості. «Скажи, як тебе кличуть!» «Микола!» Він так і не сів, зависнувши у повітрі напівзігнутих. Майор зрозумів, що свідок увійшов у ступор. «Сідай! А мене теж Миколою кличуть!» «Микола Пилипович!» Стілець жалібно зарипів під кремезним тілом. На авансцену розмови, як і планувалося, виступив парторг. Розкажи нам, що там на танцях сталося. Люди до нас у гості приїхали, а ви їх так зустрічаєте. Хлопець похнюпився, а Микола Пилипович у свою чергу ступив до розмови. Що він тобі зділав? «За що ти його бив?» «Я не бив», – похмуро прогудів парубок, не піднімаючи голови. «А хто?» Швидке запитання було розраховане на швидку відповідь, але це був зовсім не той випадок. У кабінеті запала тиша. «Ми знаємо, що це не ти», – перервав паузу партійний бог. «Тебе хлопці попросили?» Кострубата голова схилилася ще нижче. Микола Пилипович перезирнувся з парторгом. Той заспокійливо підморгнув. «От ти мовчиш, Кольку з Віталькою захищаєш, а вони все на тебе говорять». «Я не бив», – уперто прогодів хлопець. «Ну, це ми швидко установимо». Микола Пилипович витяг з-під столу речовий доказ – і сунув прямо під носа підозрюваному. «Оцим!» Каламутний погляд відірвався від столу. Хлопець байдуже огледів дрючок, а майор повів далі, намагаючись зазирнути у самісіньку трактористову голову. «Тут пальці остались. Того, хто бив. Ми в міліцію віддамо, там експерти швидко все узнають». І ще на порозі, побачивши величезну кострубату фігуру, Микола Пилипович зрозумів, що це не той, кого вони шукають. Такий би розмагнувся і вдарив, як дрова рубають. До того ж, з його ходою тихенько підкрастися до професіонала навряд чи вдасться. Дещо загальмована поведінка підозрюваного підтверджувала попередні висновки – і майор вирішив змінити напрямок допиту. «А еті? Колька Віталька? Що вони говорили?» «Допомогти?» – хлопець вичавлював себе по слову на хвилину. «Він здоровий!» «І як же ти його завалив, такого здорового?» «Він... він лежав!» Парторг похитав головою з докором. «І що ж це ви лежачого? Оце молодці!» «Я не бив, а хлопці?» Каламутні очі знову втупилися у стільницю. Микола Пилипович за свій вік бачив звичайно важких клієнтів, але такий трапився вперше. Служба їхня побутовими випадками не займалася. Працювали здебільшого у справах політичних, з людьми інтелігентними, освіченими. Майор полюбляв частенько зіграти на контрасті. Удавав з цими інтелектуалами простого служаку від землі. Але тут уже здавалося, що цей самий варіант пхають йому. Партор за спиною хлопця безпорадно розвів руками. «Ну, добре, тезка, ми тобі віримо, що не бив». Микола Пилипович спробував пом'якшити клімат розмови. «Ну, може, ти видів кого-то? Кого ти видів на танцях?» Такий простий прийом мав повний успіх. Кострубата голова піднялася від столу. «Дівчат!» «Ну, дівчат, це понятно». Терпець майора потрохи доходив краю. «А ще кого?» Перед наступною відповіддю допитуваний трохи замислився. «Хлопців!» У кабінеті знову запала тиша. З парторгових вусів на мить визернула і одразу сховалася посмішка.